«Що чуть, Тань?» – спитала ряба з умислом Руденьку затримати. «Хіба є таке, щоб ви не знали?» – мирно обізвалася Руденька і собі витягаючи хустину, щоб утертися. «Та я нічого не знаю», – з розпачем сказала рябанатька. «Всі чогось на мене понадувалися, і ніхто у двір не зайде». На те Руденька голосно вишмаркалась у хусточку, бо, незважаючи на спеку, незвід, звідки причепився до неї нежить. Терлепіти сказала поважно, постеречимо, «А це тьоть надь, тому що до людей стре ставиться з уваженням, бо коли тьоть ви людей будете судить, нікого не вважаючи, то вони вас так само». Ряба від тих повчальних слів шмаркачки миттю закипіла, і з неї підполився ще рісніше. «То це ти, руде щеня, будеш мене вчити, як жити?» – скрикнула вона, аж у вдаривши. Я не щеня, тьоть, а чоловік, з гідністю сказала Руденька А коли я для вас щеня, то ви мене в дорозі не остановлюйте і не обіжайте Я вас не чіпала, а ви всіх, тьоть, задираєте Через те ніхто з вами, тьоть, не хоче мати діла І вона знову вишмаркалася, а тоді втерла під Гатьху на твою голову, скрикнула рябанатька із серцем Що теперечки за молодьож пішла? Молодіж тьоть така, що не хуже вас, сказала Руденька Іншого бразу від рябої Надьки закрисали б блискавки, а з вуст ударили б перуни, і над вулицею забився б, залящав, доходячи в найдальші закапелки її крик, і руденький довелося б тікати від того Зевса у спідниці, спохопившись покритими листовинням ручками за золотого лівку з кісками чи без них. До речі, сьогодні в Тані було знову заплетено дві кіски. Але нині рябанадька надто стекла потом, а з тим потом витекло з неї немало сили й завзяття. Отож тільки заскривотала зубами, замотала з люті головою, як туриця, і побажала від щирого серця, «А що ти здохло, рудещення?» «Здихайте, лучше витівіть, бо старші!» – донісся до неї тонкий голосок, адже руденька від рябої спішно віддалялася. То це й ти позварилася з рябою? мирно і не без задоволення спитала Валентина Карташевська, коли руденька відчинила фіртку і вже була на доріжці з бетонних плиток. Таня глипнула на ганка, і в неї аж серце приспустилося. Сьогодні й у віч щастило, бо на повстяній підстильці сидів, смалячи самокрутку Степан. Така вже задьора, сказала руденька, шовпаси, господи, чортяка в ній сидить. Оце вже, щоправда, то не гріх, сказав Степан, і зі шваркотом витяг дим із сигаретної скрутки. А чо ви, дядь, самокрутки палити, спитала наївно Руденька. Хіба нема сигарет? Сигарети дорогі, а тютюн на базарі якраз, відповів Степан. Давно не приходила, сказала Валька. Ох, дихать нічим, витягла з кишені халата і інгалятора і дихнула. Руденька стояла перед ними і мовчала, і це було особливе мовчання, від якого повітря напружувалося, бо з усієї постави Руденької аж прискало, що не для мовчанки сюди прийшла. Окрім того, жовті очки її блищали потаємним блиском, а кіски стирчали ззаду як загнуті назад роги, а вуста з конопатими плямками стислися, що знати було, великого труда завдає собі Руденька, аби стримати їх стуленими. Що случилось? роблено байдуже спитала Валька. Коли б не случилось, коротко реготнув Степан, показуючи жовті щербаті зуби, то чого б і прийшла, щоб вас побачить, церемонно сказала руденька. Пішов би вибрав колорадського жука, збагнула Валька. Такого танця його жука, ну просто спасу немає. Оце по курю й піду, невдоволено буркнув Степан. Мені людка казала, плодиться, як з гарячки. «Действительно», – сказав Степан. «Я вже прискував два рази, а на другий день знову засипано. Чи вони вже й до трути звикли?» «Конячно», – сказала Руденька, «до всього животвар привикає». «То, може, даси на пиво?» – сказав Степан. «І я піду на жука. Жарко сьогодні». «А ти водички попий», – їхідно сказала Валька. «Водичка випаровується скоро», – мовив Степан. Він міттю скумекав, – що жінки хочуть його спровадити, тож і закинув вудочку. Валька засопла, зернула на руденьку, яка стояла аж промінячи принесеними та ще й мигнула легенько до Вальки, щоб швидше спроваджувала Степана, тож Валька зітхнула, пустила у кишеню руку, витягла малесенького гаманчика і обережно вийняла звідти купона. «Здачі принесеш», – сказала невдоволено.